«Твоя думка гарна», – обізвався генеральний обозний палій. «Лише кошовий батько жаліє їх, що вони бідні збігці з-під панського ярма. Як він з-під ярма втік, то немає йому вороття. Хай же слухається, бо його доля тут далеко краща. Там міг пан зробити з ним що йому завгодно, хоч би і на кіл застромити, а ніхто за ним словом не промовив. Тут він людина свобідна, рівна, має рівне право до всього». Може й кошовим стати, зате мусить служити товариству так, як і товариство йому служити зобов'язане. Тут дістає все, що йому треба, за це мусить робити, що товариство робить, має служити до війни. Чення воєнного ремесла – то так козакові потреба, як писареві знання грамоти. Та вже коли за грамоту заговорилося, то ось я думав би, панове старшино – чи не добре було б завести на Січі свою школу для неграмотних і поставити їм кількох вчителів? Неграмотному чоловікові зле на світі жити, а охочих знайшлося би багато – і старших, і новиків, і дітей, цих сиріток пополеглих полеглих козаках, що так в темноті виростають. Бо треба нам, панове, пам'ятати, що наше Запорожжя – то обище. Ми творимо вольну лицарську республіку – а наша січ мати – то її столиця. Ми мусимо тут усе мати своє, маємо свою майстерню, треба мати і свою церкву, і школу. Як не тепер, то в четвер треба буде нам виступити проти панів. Те, що робив Косинський, Лобода, Наливайко – це був початок, котрий не повівся. Але хтось мусив зробити початок. Ми мусимо панське панування на Україні зламати. може ми цього не доживемо, але це зроблять наші потомки, ці молодики, яких треба грамоти вчити. Не знаю, чи моя думка не видасться вам безлуздою, недотепною, та коли ви її не приймете, то я вийду з нею на найбільшу велику раду». «Те, що Сагайдачний говорить, – каже Кошовий, – то я з цим согласний, лише що таке діло буде дуже тяжко перевести. При добрій, твердій волі нема труднощів. Дайте мені спромогу, а я це переведу не києм, Як би хто думав, і як по наших школах водиться, а добрим словом і за охотою, але до того потреба мені і церкви». Попробуй це, пане товаришу, а коли переведеш діло до путнього кінця, то твоє імення стане славним в козацтві від рода в рід. Вже сонце хилилось до западу, як гості від кошового порозходилися. Сагайдачний вертався до куреня з отаманом і обома шмайлами. По дорозі, каже Сайдачний до Марка. А ти мені, Марку, будеш боярином на весіллі. Це розуміється, само собою. «Чей же не відлюбиш мені, дівчини, як ти мене колись лякав?» Марко дуже збентежився і став цідити крізь зуби слово за словом. «Воно, пач, Петре, таке скоїлося нещастя, що... Не знаю, як тобі це й сказати». У Марка задрижав голос. «Твоя, Маруся, не жиє. Не глузуй з мене, це гріх, – каже грізна сайдачний. На жаль, воно так є. Її зарізав той рудий жид. Ще в чепеля служив Сайдачний став на місці Наче задеревенілий Уся кров збігла до серця Голова закружляла Поперед очі скакали іскорки У зашуміло Поблід мов полотно Йому здавалося, що січовий майдан Одним боком підноситься вгору А всі куренів падуть на нього А ноги наче прикував залізом до землі Слово замерло йому на устах Йому відняло відразу мову Марко з жуком підхопило його під руки, бо вже падав на землю. — Заспокойся, мій побратиме, — говорив Марко. — Так судилось, така була воля Божа. Сагайдачний застагнав важко. — Боже, мій Боже, завість, така кара на мене. Він вирвався з рук Марка і жука і побіг к воротам Січі. Мов, божевільний, Марко побіг за ним услід, слід, а старий жмайло крикнув за Марком. «Бережи його, Марку, а то ще руки на себе наложить!» Сагайдачний вибіг січових варить до річки. Марко слід за ним. Тут сів над берегом Дніпра під вербою. Марко став над ним, готовий його пору стержати. У Сагайдачного були широко відкриті очі, мов у божевільного. Дивився кудись вдаль і нікого біля себе не бачив. Дивився, наче побачив якесь незвичайне страхіття – було так довший час. Марко не втерпів, щоб не заговорити. «Петре, Петрусю, не вдавайся в розпуку. Цим мертвою не воскресиш, а свою душу погубиш. Хай тобі це стане за потіху, що любила тебе найкраща на всю Україну дівчина!» Сагайдачний встав, припав до верби і став до неї тавкати головою. Шапка з його голови впала і він став рвати собі на голові волосся. Тоді Марко схопив його ззаду з усієї сили і відтяг від верби. «Петре, схаменись, прийди до пам'яті, призови Бога на поміч, щоб тобі поміг. Це важке горе перенести. Так судилось». Петро повалився на землю в судоргах, а відтак страшно заплакав. Та це не був людський плач, то був рев смертельно раненого звіра. Марко стояв безрадний над ним і собі плакав над горем по братима. Згодом плач Петра минався, з очей текли сльози на пісок. Він знову присів, підпер голову на коліна, закрив лице долонями і хлипав з шалю. Марусенька моя єдина, моя зоре ясна, вилиліяв я, я тебе у молодечних снах, «Ти мені безупинно перед очима стояла, ти була мені провідною зорею. Я все робив для твоєї слави, щоб цілий світ говорив. Це жінка сагайдачного. І коли я вважав себе так близько мого щастя, коли гадав, що вже нема і не може бути ніякої перешкоди до нашої злуки, ти вже давно в сирій землі. Твоє ніжне личко вже розтліло, а я в ту хвилю веселився» почував себе щасливим. Пропали твої карі очі, твоя краса дівоче. Боже мій, Боже, і це має бути правда, що я вже ніколи тебе не побачу. Він скрикнув диким голосом, схопився з землі і кинувся прожогом до річки. Марков хопив його попід пахи і задержав. Побачиш її на тім світі між праведними, коли своєї душі не погубиш, Петре. Бог з тобою. Спам'ятайся і не губи себе. Пам'ятай, що самогуби ніколи лиця Божого не глядати не будуть і не дістануться в ті місця, де твоя Маруся тепер веселиться. Сагайдачний був чоловіком великої побожності і віри. Ці щирі слова побратима його опам'ятали. Він присів на березі, і знову став сердечно вже по чоловічому плакати. Марко не говорив вже нічого і стояв над ним довший час. Сагайдачний, виплакавшися, встав. У нього було мокре від сліз лице і червоні від плачу очі. Зітхнув важко і перехрестився. Відтак взяв Марка за шию, склонив голову на його плече і сказав, сумно, усміхаючись. «Вже, Марко, не будеш мені боярином!» І знову став плакати кривавими сльозами. Марко гладив його рукою по голові, по лиці і приговорював ніжно. «Виплачся, брате, сердечно, я з тебе не поглузую. Я сам щиро з тобою заплачу». Сльози обличать твоє горе, а час загоїть рану. Тепер тобі для нікого більше не жити, хіба для церкви, для козацтва, для України. До великого діла тебе Господь покликав, а щоб ти нічим не був зв'язаний у виконанні твого посланництва, то взяв її Господь до себе, щоб ви обоє після навіки вічні були з собою злучені там. І діже ні болізни, ні печали. Господь знає, що робить, напрю ставити не можна. Вона сердечно бачить твоє горе і, певно, собі міркує. Чого він так побивається? Хіба ж ми жили би вічно на землі, та ж це одна хвилинка в порівнянні з вічним життям. Сагайдачний випрямився, витер сльози. Марко надів йому шапку на голову. «Ще крихіточку тут побудьмо», каже Петро. «А ти, мій брате, Розкажи мені все про її кончину. Що знаєш? Не турбуйся, я вже заспокоївся. Видно, що так було на моїй долі написано. Посідали над берегом, і Марко став усе подрібно розказувати, що чував від щепеля, котрий незадовго після приїздив на Січ. Вже геть смеркалося. на небі сіяли зорі, як вони подались до січових воріт. Книга третя до слави! Частина друга. За свого гетьманства взял в Турцях місто кафу, а і сам цар Турський бил великим страху, бо му 14 тисяч там люд біл, каторги єдиний паліл, другі потопив. Много тоді з неволі християн освободил, за що Бог своєнством його благословив. З книжки «Вірші». Від того часу перемінився Сагайдачний, ще й пізнати його було годі. Від того дня, коли довідався про смерть Марусі, він не брив бороди. Мимо його молодого віку показалося у ній кілька сивих волосків. Тепер говорив мало, веселість його пропала. Ніхто вже не чув його співу, а на свою бандуру то не міг і подивитися. Коренні товариші знали причину його смутку і співчували йому, Усі зусилля, щоб його розважити, були даремні. Через кілька днів Сайдачний ні до чого не брався, не хотів їсти. Хоч оба ж майли, уговорювали його, як могли. Він висох і помарнів та втікав від людей. Виходив в Січі за ворота на берег ріки і тут сідав під вербою, де перші сльози пролились. Тут сидів цілий день в тяжкій задумі. Йому здавалося, що на тім місці він востаннє попрощався з Марусею. І сюди його тягло, мов магнітом. Тут він інколи говорив сам до себе, наче б з ким розмовляв, сміхався болюче і плакав на перемінку. За ним зорив пильно Марко і Антошко, та Сагайдачний їх не помічав. Вечером Марко забирав його у корінь. Сагайдачний ніколи йому не противився і слухав голосу Марка, наче дитина своєї пістунки. Товариші стали побоюватися, що Сагайдачний збожеволіє. Пропав козак та й годі. «Шкода його», – говорили козаки між собою. «Так тривало цілий тиждень». Тоді відразу Сайдачний наче б зі сну, прокинувся. Устав рано, умився, поснідав з товаришами і проговорив. «Ну, годі! Живий-живе, гадає, треба за роботу братись. І хоч смуток не сходив з його лиця, Хоча як усе говорив мало, він пішов поміряти місце під січову церкву, поглядав дерево, порадив Маркові, як до того братися, а сам взявся за організаційну роботу. Скликав на майдан усіх новиків і оглядав кожного, до чого хто вдався. І відповідно до того ділив їх на сотні і чити наставляв їм старшину. До того вишукав він на січі колишніх чубівців. Зразу він говорив до них так – Будемо вас вчити воєнного ремесла. Не думайте собі, що робимо це для примхи, що нам так подобається. Нам немало прийдеться намозолитись з вами, поки з вас, козаків, зробимо. Все робиться для вашого добра. Підеш у бій, а не знатимеш, як зброєю орудувати і куди повертатися, то тебе і баба переможе. А вже перед одним кварцянем то втікатимеш, певно, і пропадеш, мов руда миша. З твого вишколення на доброго козака мусить вийти для світі така користь, що не будеш даром хліб їсти, і опісля будеш обороняти її нашу матку і нашу церкву, і наш український народ, з котрого ти вийшов, і ту землю, з котрої тебе злидні прогнали. Тому вчися, а не тому, що тебе до того силують, лише з доброї волі, що так треба. Коли б це кому не подобалось і хотів тут лежаного хліба – то йди собі зараз к бісовій мамі, а то, поки я сам прожену та такого прочухана дам оцею рукою, що тобі твій пан, від котра ти втік, враз зі всіма економами присниться. Вимагаю від вас сліпої, безумовної слухняності старшині, і за непослух строго буду карати. Без старшини нема війська». Розпочалося зараз вчення на Сечовім Майдані і геть далі за валами і на березі Дніпра більшими і меншими гуртками. При кожній сотні були вибрані могильники, що мали копати рови і вали. Всі мусили вміти пішу і кінну службу, стріляти з мушкетів, орудувати шаблою і списом, кидати на віддаль ножами. Кожна сотня мала своїх розвідників, котрі вміли довгі простори повзати по землі мов гадюки, окремо вибрав кремезних людей з добрим зором на гармашів. Старі козаки дивилися на цю роботу з подивом і раділи, що найшовся між ними чоловік, що хоче других навчити. За їх часів було інакше. Вони самі просили других, щоб навчили. Сагайдачний працював від рана до ночі і всіх підганяв. Потомлені вправами, йшли відпочивати, на їх місце виходили другі, а Сагайдачному не було спочинку. В тій праці він потонув усім своїм єством і шукав в ній забуття. Він зорувався на старім касяні байбузі з Чубової Редути. Для всіх і для себе був суворий, строгий, не пропускав нікому провини. У нього з касяном були схожі причини смутку, тільки що касян усе воркотів, усіх лаяв, а Сагайдачний навпаки, був для кожного привітний. Преступний і кожному рад був допомогти, Поза службою він був нашим іншим чоловіком. До цих прав, які на Січі були відомі і заведені, додав він ще одну, ту, незвісну, як добувати ворожих мурів. Дотепер йшли на мури з довгими драбинами, до яких треба було кілька дужих козаків, щоб їх піднести і до стіни приставити. Сагайдачний видумав на це іншу штуку – Настругав коротких дубових щаблів і пов'язав з них мотузені драбини. Одним кінцем така драбина була прив'язана до округлого дерева, на котрому звивалася. На другому кінці були до драбини прив'язані два великі залізні каблуковані гаки. Двоє людей брали за кінці округле дерево руками і викидали вгору. Гаки зачіпали за стіну, і драбина розвивалась вниз». Зразу Сагайдачний не хотів нікому сказати, на що воно є, поки не випробував цього з Марком. Вони пішли оба на вали, перепливли човном річку і тут стали перед стрімким берегом. Взяли драбину і викинули вгору. Дерево, летюче вгору, зачепило гаками за берег. І зараз дерево стало спадати вниз і розвинуло драбину». Гаки зачепились за камінь на березі. І тепер обидва сюди повилазили. Попробували так кілька разів, хоч не раз з драбиною треба було їх поїхати вниз, бо гаки не попали на тверду почву і не мали сили вдержати тягару чоловіка. По такій удалій пробі Сайдачний дуже оживився. Це лише початок. Таких драбин ми зладимо більше і навчимо козаків ними орудувати». Тоді здобування мурів не пожре стільки людей, що досі. Зараз треба все старшині показати, а тоді подумаємо про решту. Ми, здається, весною підемо в похід. Наляхів? Хіба що ні, ми до цього ще заслабі будемо. Нам треба зразу попробувати на турках і їм пригадатися. Вони далі і забудуть, що козаки ще живуть на світі». Перед старшину вийшла проба добре. Мені здається, що такими драбинами ми випередили всіх на світі, бо я не пам'ятаю, щоб у яким війську такі драбини були. На дерев'яну драбину влізе десяток людей, а її можна ручком додолу скинути, а тоді скільки то люду нівечиться. Нічого говорити, каже Кошовий, така драбина то собі хитра штука, треба таких наробити про запас. Відтепер Сайдачний заходив часто майстерню, де сплітали мотузи, стругали щаблі і кували гаки. До того вигадав Сайдачний легкі візки на двох колесах, які можна було під мур в квартиці підвезти. Сайдачний вибрав на робітників кремезних і сильних людей. Вони правлялися цілими днями, викидали драбини на скелю і лізли туди. Показалося ще, що коли на драбині заважить столу, то дуже важко приходилось поскидати з гори гаки. Сайдачний думав все над тим, щоб теперішній спосіб боювання уліпшити. І все, що вигадав, виходило гарно. І так вигадав він скорострільний рушничний бій. Вибирав справжніх стрільців, які кулею на льоту птицю травляли. Вони сідали на землю, загнувши ноги по-турецьки. За ними сідало кількоро звичайних людей з мушкетами, які безпинно лаштували рушниці і передавали стрільцеві. Він брав одну рушницю по другій, стріляв митью і подавав поза себе, а брав налаштовану. Таким способом можна було в однім місці прибільшити вогонь до небувалої швидкості, коли ходило от те, щоб здержати наступаючого ворога на коні чи пішки. В недовгім часі став сагідачний душею усієї Січі. Всі його поважали, наче самого кошового. Те вплинуло теж і на новиків, котрі його подивляли і слухали. Старі січові діди говорили, що за їх пам'яті такого запорожця на січі не було. Йому ворожили, що він кошовим буде, а тоді не буде важко розбити почву на порох та повиганяти з України всіх ляхів і жидів. Сагайдачний не був цього радий, що про нього таке говорять, він своєю важністю не величався. Познав, що цього козаки не люблять. Старшині він уступався, давав їм зразок слухняності і всім говорив, що те, що він тепер робить, все лише для добра і слави січового товариства. Його молоді сотні робили вправи, мов, на шнурочку. Зайдачний зложив свою питому команду, яку всі мусили знати, позаводив знаки сурмою, ракетами і інші, котрими порозумівалися в полі. Рівно йшли до бою і кінні, і піші, рівно і на команду похилялись списи, добувались і підносили шаблі. Сайдачний витворив сірої юрби з бійців справжнє військо, вишкалене і карне. Церкву посвятили ще того самого року на святу покрову. Окроме посольства привезло з Києва ікони, ризи і всі церковні потреби. Отець-архімандрит, до котрого Сайдачний за цим посилав, Дуже був в цьому радий і прислав своє архієрейське благословення. Під час цього богослуження став Сагайдачний з своїми сотнями в порядку на Майдані біля церкви. На це свято поз'їздилися на знатні товариші з паланок, з усього Запорожжя. Сайдачний завів стріляння сальвами з рушниць цілими сотнями, що усім дуже припало до вподоби. На такій праці плив швидко час і на спів рік 1605. Січове військо було у зразковому порядку. Зброї було доволі. Байдаки повністко довкрує хортиці, а багато готових човнів на березі. Коні були уїжджені, пороху і куль повні склади, харчів назбирано багато. Козаки були певні, що весною підуть у якийсь похід, певно наляхів. Кошовий скликав велику раду зараз по великодні. Він говорив перед радою так – при Божій помочі ми стали на своїх ногах так, як ще ніколи. Тепер пора нам, щоб козацтво не залежувалося, а попробувало своїх сил. Може бути, що ще щось покажеться недоладне, і треба буде справити або добавити, а дещо закупити, то ми і так і зробимо, а ви, панове, товариство, як гадаєте? Тепер Кошовий, знаючи, що між козацтвом є єдність, не боявся жодних партій. На ляхів підемо, шкода втрачати слів, крикнув хтось з гурту. Ведіть нас на вже досить знущалися над бідним народом. На ляхів, наляхів, вигнати субратів кровопийців з нашої України, геть у Польщу. Тепер Сайдачний вийшов на підвищення. Він виглядав поважно своєю довгою бородою. Тихо, товариші. Хай Сайдачний говорить. Сайдачний кланявся довкруги шапкою. «Панове старшина, атаманя, і ви, мої товариші та брати, із душі виняв мені слово той, хто перший крикнув на ляхів. На ляхів треба нам йти, щоб помстити кривди цілого народу та освободити його панської єзуїтської та жидівської кармиги. Там народ нівечиться і треба йому помогти. Я знаю добре, чого нам на такий великий подвиг, конечно, потреба, бо усе діло, як знаєте, я вложив цілу свою душу». «Гарно ти впорядкував військо, ніде правда, діти. Я сим не величаюся. Хто пристав до запорожців, то його обов'язком є робити по своїх силах для товариства. Я робив по моїх силах і не вважаю сього заслуги. Я лише про це тому сказав, щоб ви мені повірили, що я найкраще знаю, чого нам ще треба. У нас замало гармат». Усе ми робимо у нашій майстерні, але гармат ми поки що не зладимо. Ми їх здобудемо. Певно, що їх здобути мусимо, бо ніхто нам їх не подарує. Але тепер я вас питаю, де їх здобути? На ляхах здобудемо по городах і панських замках все добра хоч греблі гати. Та хіба що сими гарматами греблі гати, бо добою вони ледачі? У панських замках і городах. Гармати лихі, що шкода на їх здобування втрачати сили. Добрі гармати найшов би, може, в Польщі. Та, за ми до них доберемось, той сил нам не стане. Але я знаю краще місце, де є добрі гармати. І багато. У турків. Треба лише піти до них, поклонитися козацьким способом, попросити гарненько і взяти. Я знаю, що нам це вдасться, і ми цього доконаємо. А попри ми зробимо ще одне благородне козацьке та християнське діло. Усі знаємо, що ляхи угнітають наш народ, він мучиться, та як йому надто допече, то він втікає від свого пана-гнобителя і на десять тікачів, певно, восмеро доб'ється до нас усіч. Але гірша неволя від панської, гірша мука нашому братові – неволя бусурменська. Там мучиться народ в кайданах на турецьких галерах, Тюрмах та підземних ляхах, спитайте тих, що там побували, яка гірка доля до да турчина в неволю попасти. Правда, правда, хай Господь хоронить в турецьку неволю попасти, а втеча звідтам тяжча, як від ляха з України, а скільки то християнський душ пропадає через те, як не може видержати знущання із бусурманиця. Тож подумайте, панове товариство, як би воно було гарно коли б ми, забираючи собі турецькі гармати, освободили ще яку сотню християнського люду з турецької неволі. А ще подумайте, скільки у ледачого турка золота набралось, а це також би не завадило нам роздобути. Добре, говорить, йдімо на турка. Ні, краще ходімо на ляха. Не говори, не билиць, хіба не чув, як гарно нам вичитав. Кошовий каже, хто за тим, щоб йти на турка, підняй шапку». Цілий Майдан крився піднесеними вгору шапками. Кошовий підніс булаву вгору. Більшість хоче на турка, так воно і бути мусить. Тепер подавайте, товариші, голоси, кому бути наказним у тому майбутньому поході, бо вже ж цілим кошем не можемо йти. Підемо всі на турка, то тут нам татарин на шию влізе. Сагайдачний хай буде отаманом, ніхто так гарно діла не зробить, як він. Як він гарно впорядкував військо. «Славно! Сайдачний, бери булаву!» Сайдачний кланявся на всі сторони. «Панове товариство, є старий січовий святий звичай, що вибраний старшина до трьох разів вибору не приймається, аж доки його до сього не вислухають. Я клянусь моєю козацькою честю, що не для поведенції і звичаю не приймаюся її честі, а лише для того, що я такого діла не подалію. «Панове, ви поміркуйте, що я ще як живу, моря не бачив, у мене нема досвіду на півшага, мав би я моїм недосвідом загирити січеве військо і споганити мою козацьку добру славу, а потім відповідати на суді Божім, або коли б я оцілів, ставати перед козацький суд, так краще хай мені зараз ката друбає голову. Я піду з вами у похід, я піду до приступу хоч би на яку фортецю, «Я самого султана піду скубнути за бороду, але отаманувати на морі я не вмію і не буду». Козаки були невдоволені і стали гоманіти. «Послухайте мене, братики, до кінця. Ось вам вкажу такого отамана, якого краще не може бути. Давайте ваші голоси на корінного отамана Жука. В таких походах він опитний, бо бував на морі. Його трапезон знає, хай же його пізнає і варна». «На варну підемо, товариші, і хай нас поведе у божий час отаман Жук». По тих словах Сайдачний зійшов з підвищення і сховався між Юрбою. «Гаразд, на варну йдемо і вибираємо Жука. Де він? Давай його сюди». Юрба стала Жука випихати на підвищення. «Славно, Жуку, отамануй нам і веди на варну. Дорогу знаєш добре». Отаман Жук не сподівався, що діло туди повернеться. Він був такої думки, що таки сагайдачно виберуть, а на його корінь паде з цього добра слава, що такий славний козак із кореня вийшов. Рада скінчилася. Отаман був вибраний, і тепер на його голові було все обдумати і приладити до походу. – Бо дай тебе, Петре, чого ти так діло повів і на мою голову, таку тяжку відповідальність звалив, – говорив Жук за обідом. Хоч був радий з того, що йому така честь припала. «Підожди, отамане, я ще одну штуку видумав, і після обіду тобі покажу». По обіді пішли сагідачний Жук і Марко за січові вали. За ним Антошка ще ніс у мішку і не хотів сказати, що. Аж зайшли на місце, він розв'язав мішок і вийняв з нього звичайну пращу, себто кусок шкури з двома мотузками і кілька куль завбільшки з диню. То були кулі з соломи, помішаної зі смалою. При кожній звисав шнурок, напоїний порохом. Сайдачний запалив креселом шнурочок, поклав кулю на пращу, розмахнувся і викинув далеко. Куля впала на землю і лежала, поки шнурок згорів. А після стрілило, куля розпукалася, куски розлетілись і стали горіти. Тож вже знаєш, що в цих кулях є і на що вони? «Ти з хочеш криші запалювати?» «Можна й криші, але воно буде добре і на турецькі судна». «Воно гарно. Та кажи мені, як ти обляв порох гарячою смолою, і він не запалився?» Я набрав мокрого пороху в платок, причепив до нього шнурок і обвив клоччям. Відтак обвинув смолою і облив довкрую смолою, поки порох висох, щоб міг загорітись. То і смола застигла». «Таких смоляних гарбузів треба наробити більше», – говорив Жук. «Коли підкрадемося вночі під турецькі судна, то можна буде весь флот спалити у пристані. Помости на суднах смолені добре, щоб не протікали». Жук наставив на своїм обозним. Під ним стояло все піше військо – гармата, могильники і драбинники. Тепер вони заходились обидва за попадливо коло влаштування морського походу на Варну». К Сагідачному прийдеться здобувати фортецю, і до цього він хотів усе зараз обдумати. Жив тоді на Січі старий дід Семен Нетопа, котрий довгий час побував у турецькій неволі. Він там втратив своє здоров'я і силу. Був дуже немічний, недовиджував, приглух, у нього голова хиталась і тряслись руки. Не міг нічого робити і всю зиму пересиджував за піччі в курені а літом грівся на сонці, але на січі дуже шанували старих людей, не жалували хліба солі і слухали їх мудрої ради. Сагайдачний заходив до нього вечорами та випитував про Варну. Нетопа побував там довший час і знав її добре. Знав він і стан Варнянської фортеці. Вона славилась своєю недоступністю. Дід виложив свій погляд, що Варну можна взяти лише, як забудеться, а до неї можна добратися лише від річки, яка пливе поп сам мур, дуже високий і грубий. Гарматою його не розіб'єш, а на нього хіба драбиною дістанеться. Зараз під самим муром стоять будівлі, сюди замикають на ніч невільників, пригнаних з роботи. Мур такий грубий, що по ньому перейде двоє, а то й троє людей, ідучи муром. Приходиться до дверей башти, що стоїть над воротами фортеці. У тій башті стоїть замкова сторожа з яничарів. Від селя виходять вартові, і там держать ключі від воріт. Ворота засуваються великим дубовим засобом, що входить глибоко в мур. Іншого входу і виходу нема. Є, хіба, може, яким підземним льохом, та він цього не знає. Коли б так повелось взяти сторожу, щоб не розбіглася і не затривожила війська, що стоїть в замку, то можна, забравши ключі, відчинити ворота і впустити через них козаків, тоді було б гаразд. Зайдачному тепер стало все ясно, треба лише подумати, як це все зробити. За час, коли відомо стало, що піде похід на варну, заборонив Кошовий кому-небудь січі виходити. Обставлено сторожої проходи, а сторожа мала право кожного застрелити, щоби хотів переплисти за річку. Треба було держати все в тайні, щоб ворог про те не дізнався, бо тоді все пішло б на нівець. По степу під той час ганялись менші купи татар, котрі слідили пильно за тим, що на Січі робиться. День походу проголошено попереднього дня. 65 байдаків, навантажених усяким добром, харчами і всякими воєнними припасами, стояло на припоні на Дніпрі. Крім того, було багато порожніх суден на всяку потребу. У цей похід йшло дві тисячі вибраного лицарства. Раненько того дня відслужив січовий піп службу Божу, ходив відтак і благословив військо Христом та кропив сячиною водою на щасливу дорогу. Мов духе, виходило козацтво січових воріт і сідало на байдаки. Уся січ вилягла на вали і прощалася з відпливаючими, викидаючи вгору шапками. Повідпливали байдаки і вдарили веслами. Попереду помчали два невеличкі човни, котрі мали розглядати річку. За ними у віддалі плив байдак отамана під малиновим стягом. Тут був і сайдачний з Марком і Антошком, котрий від свого пана не відставав. Отаман-жук сняв шапку і перехрестився на січову церкву, Другі зробили те саме. У забилось сильніше серце. Це його перший морський похід. Він горів з нетерплячки побачити те все, переконатися наглядно, чи його зусилля покажуться корисними. «Благослови Боже в щасливу дорогу, на лицарське жниво, і дай Боже щасливо повернутися!» – молився Жук. До лиману мали заплисти вночі. Там стояла турецька залога з гарматами – котра мала не допустити козаків на море. Наближаючись до лиману, козацький флот розділився і плив двома шнурками. Судно за судном по, по береги, під ніч сходились і пливли серединою. Прикази отамана розвозили розсильні малими човнами. Наприкінці отаманського судна стояла бочка, у якій держали козаки півня – він мав їх звіщати день і був у великій пошані. Тут, на Атаманському судні, був ще і секстант, голка, бо без цього не можна на море пускатися. Сагідачний говорив до Жука. «Чи ти, товаришу, знаєш Варну? Я там ще не був. Коли її здобудемо, тоді і пізнаю. Так ти послухай мене і поглянь, чого я в школі про Варну навчився і чого від людей довідався». Сагайдачний розложив кусок паперу з рисунком і, показуючи пальцем, так пояснював. На Чорне море ти краще дорогу знаєш, бо ти перепливав його не раз. Будеш і все знати, кудою плисти під береги Болгарії. Ось тут гирло Дунаю з його семи рукавами, а тут лежить варна, як кажуть бувальці, славна неприступна турецька фортеця. Перед нею морська пристань де стоять турецькі галери і байдаки. «Ось тут замок. Нам все треба його здобувати. Та він, як бачиш, подальше від моря. Попри його впливає до моря невеличка річка Девна. Пливе попід сам мур. На цей мур дістанемось нашими мотузяними драбинами, дістанемось байдаків, якими треба вночі непомітно підплисти в річку». Цього муру дерев'яними драбинами не візьмеш, бо нема берега і нема на чим їх поставити. Дерев'яні драбини держаться в долині, наші мотузені держаться гаками на горі. Тепер ти отамане розпоряди і прикажи, що кому треба робити. На те ще буде час, коли ми туркам попід очаків на море перекрадемось. Там чатують турки днем і вночі. Ціла штука в тому, щоби турецьких сторожних собак перехитрити». Як допливли до лиману, сховалися в прибережних комишах, дожидаючи ночі. Тоді рушили тихесенько попри Очаків. Треба було плисти так тихесенько, щоб навіть веслом по воді не плеснути, бо від того усе залежало, щоб в Очаківській фортеці ніхто їх не помітив. Перепливали так цілу ніч, поки усі байдаки не переплили. В очаківській фортеці блимало світло. Коли стало заноситися на світ, усі байдаки були вже на повному морі. Усі хрестилися і дякували Богу. Залунала по байдаках козацька пісня, забреніла бандура. Взялася напрочуд гарна днина, під сходу зарожевіло небо, а далі ціле запалало. Мільйони огняних стріл височили з моря в гору, і випливало велике червоне сонце, котре підносилося ще раз вище і вище, і заясніло такою ясністю, що аж сліпило очі. Байдаки зібрали з купу до округи атаманського судна. Атаман зняв шапку і став голосно відмовляти молитву. Він тепер був і духовником запорозькій братії. По козацькому звичаю, то коли по морю прийшла скрутна година, козаки навіть сповідалися перед атаманом. Потім запалили по байдаках огні на широких кам'яних плитах. Над огнями завішували казани на триніжках. Воду возили з собою бочками. Усі байдаки були попшивані очеретом, щоб не потонути, коли по байдаки багато води набралось. Поживилися і попливли далі. Байдаки згуртувалися у чотири лави. До округи цілого флоту пливли таким півколесом малі прудкі човни. Тепер маємо свободну голову, і можна зараз цілу річ добре, спокійно обміркувати, – каже Жук. – Покажи мені ще раз цей папірець, бо я тебе лише одним ухом слухав. У мене була інша турбота на голові. Він став придивлятися нарисові ситуації і поводив по ньому пальцем. – Як же ти думаєш, Петре? На мою думку, нам би підождати на морі, щоб нікому не лізти в очі, або ховатися десь під Болгарським берегом і підождати до ночі. Відтак поплести під варну до пристані і запалити турецькі судна. Від цього ціла варна зварушиться. Дамо їм трохи роботи і відвернемо увагу від того, що я маю зробити. Я запливу у Девну під замок. Його треба буде вмить здобути. Там либонь, сидить уся варнянська залога. Там сидять у заперті християнські невольники. Туди заганяють у спокійний час і тих невольників, що по галерах мучаться. Тут ховається турецька каса і вся гармата та багато воєнного добра. Коли б тобі отамане, яка гармата в руки попала, то бери її без лафети. Це забирає багато місця на судні. А лафету, то ми собі усічі доробимо. «Добре було б захопити кілька менших суден, таких, щоб у Дніпро перевезти можна. А як на замку покажеться огонь, так знай, що ми замок взяли і підпалили». Марко, слухаючи це, дивився на свого побратима з подивом. У своїй уяви він бачив зараз того малого Петруся-Скульчиць, коли разом на оболоні пасли товар. Як воно гарно сталося, що такий талант не змарнувався серед сірої селянської маси в Буденщині під солом'яною стріхою або між книжками та паперами. Між козацтвом було весело, море було спокійне, сонце світило ясне, не зустрічаючи по своїй дорозі ні одної хмари. По чистому рівному морському плесі лунала козацька пісня. Не було поки що ніякої небезпеки. Ніде ні сліду ворожого судна. Байдаки держалися берега на таку віддаль, щоб їх з берега не можна було помітити. Минули Хаджибея і наблизилися до гирла Дунаю. Тепер треба було поводитись обережно, бо туди могли швендятись рибальські судна, а між ними і турецькі. Відразу замовкла пісня. Задержалися тут у комишах і чекали ночі. Сагідачний зараз відділив свої судна, щоб у слушний час відплисти на своє місце. З того, що кілька днів була гарна погода і сонце нагрівало, назбиралося під вечір у повітрі багато пари, яка залягла туманом і море, і його берег. Це було якраз на руку козакам, бо могли непомітно плисти. Жук розвинув своє судно в довгу лаву, і коли настала темна ніч, підплив до пристані. Розвідчі човни закралися передом, до пристані, всередину, і донесли отаманові, що там стоїть багато турецьких галер і суден, на яких не чутно ніякого гомору, значить, що там не прочувають небезпеки, стоять на якорях, а людей там дуже мало. Сама добра пора зачинати. Байдаки окружали цілу пристань, особливо від царгорода, щоб туди ніяке судно не перекралося. Другі байдаки запливли в пристань. На них заблищали іскорки від кресева, яких прислоняли до пристані полою, і смоляні галушки посипались на помости турецьких суден. За хвилю почулося в різних місцях тріскання лускаючих куль, куски гарячої смоли розліталися по смоленим помості. За часок усе те спалахнуло ясним полум'ям. Судна зачали горіти. Від них займалися й ті, що не досягла їх смоляна куля. В цілій пристані постав великий пожар. Тоді козацькі судна повтікали на море і стали поруч других у колесі. Ціла варна заворушилась. Турки з великим криком поспішали до пристані. Усе кинулось рятувати. Моряки вскакували на судна, які ще були цілі, і поспішали видістатися з вогню на море та тут натрапили на ланцюг козацьких суден. Козаки зачіпали втікаючих гаками, вскакували на судна і вибивали усіх в пень, а судна забирали. Тепер турки догадалися, хто їм запалив флот. А тим часом Сайдачний, ще поки в пристані вчинився пожар, заплив зі своїми суднами у лиман девне і поплив горі річкою. Звід побачив він, яке пекло щинилося у пристані – Сагайдачний підплив аж під мур замку. Тут було темно, світло пожару туди не доходило. Кільканадцять мотузяних драбин загурчали в повітрі, гаки позачіплялися за вершок муру. Сайдачний, заткнувши шаблю за пояс, з ножем у руці, поліз перший по драбині. Слідом за ним поліз Антошка з ножем в зубах. Відразу показалося кільканадцять голів. На вершку муру вже було ясно від полум'я. Сагідачний біг муром до дверей башти над воротами. Зараз при самім фортечнім мурі стояли відсередини будівлі. Їх криші сягали боком аж до вершка муру. Ніхто не звернув увагу на ті тіні людей, що бігли вздовж муром. Сагідачний почув за собою якийсь шелест, що сунулося по криші, а далі впало на подвір'я. Він оглянувся, Антошка вже за ним не було. «Пропав хлопець, та ще бешкету нам наробить». Він тепер пустився бігцем, щоб чим швидше взяти башту. Зараз з муру вели двері до башти. Крізь щілину побачив сагідачний світло. Він заглянув туди, всередину, на столі блимав каганець, хитаючись своїм малим світлом. Було тут кілька турків. Один старший сидів на помості і курив свій чубук. Один проходжувався мовчки по хаті, а кілька спало на своїх лежанках. Вони не показували по собі, що пожар у пристані їх турбував. Впрочім, їх діло було сторожити на башті, а не в пристані. Сайдачний стояв з кількома козаками під дверима. Він порозумівся з ними шепотом, і кілька дужих козаків підперлися плечима під зачинені двері, потиснули з цілої сили і виважили із бігунів. Двері впали, а козаки кинулись на збентежених турків, і порізали всіх в один мент, що й крикнути не було коли. Сайдачний дивився по стінах і тут, біля дверей, побачив на кілочку великий ключ піти до наших, щоб Марко мерщій підступив з військом під ворота, взяти смолоскипи і ракету червону, одну другу, сам пішов другими дверима і тут зараз поторапив на східці, що вели вниз. За ним пішли козаки. Збігши на долину, зараз на другім кроці наткнувся на якогось лежачого чоловіка і трохи не впав. Кинувся до воріт і тут побачив у суті когось, що з замком мазолився. Сагідачний скочив до нього з ножем та в саму пору почувся шепіт. «Це я, Антошка. Я впав з криші та сюди та помацьки забрів. Де вартовій від воріт?» – питає Сайдачний, шукаючи замка. «А вон дички лежить, либонь вже не живий». Я підступив непомітно і засідив його лобом у живіт. Хотів я відчинити ворота, та вони кляті не даються. Сагідачний перекрутив ключем замок і при помощі козаків відсунув великого засува, що заходив через цілі ворота у діру в мурі. Тепер відчинили замкові ворота на оба крила. За хвилю надбігли козаки з берега і всипались на подвір'я – «Треба засвітити! Кидайте смоляні галушки на кришу!» Який десяток смоляних куль попало на кришу, стали лускати, і криша зайнялась та стала горіти. Аж тепер побачили турки, що в замок вдерлися непрохані гості. В замку стали сурмити на тривогу. Яничари пообігали з своїх домівок. На Майдані стало ясно, мов удень. Козаки з криком кинулись на яничарів з шаблями – Яничари не могли очуняти і гинули на козацьких шаблях. Та яничарів виходило ще раз більше і тепер стали оборонятися. З горючих будівель виходили розпучливі крики невольників. «Рятуйте нас, хрещених, бо згоремо! Хлопці, розбивайте двері, бо невольники згорять!» Козаки стали розбивати двері і звідтіля вибігали поковані в кайдани люди – вони кинулись теж розбивати двері у інших будівлях. Вони вхопили велику колоду і гатили в двері, мов таранами. Зараз стали розбивати кайдани, чим попало. Помагали одні другим. Хто вже був свобідний, хапав руки ломаку та йшов з козаками на яничарів. Між яничарами з'явився якийсь старшина і крикнув на них могутнім свиньким голосом. На те яничари поставились під муром в трикутник і стали завзято відбиватися. Цей старшина став на шпилю трикутника з шаблою на голову. Був це дуже високий чоловік з чорною бородою. Тепер дарем силувались козаки, розбиті яничарів, котрі оборонялись шаблями і бердишами, що небезпечно було до них підступити. Невольники, бачачи це, взяли з пожару довгу горючу платву і стали штовхати в яничарів, мов таранам. «Ось як їх клятих треба, а ви, козаки, доканайте решту шаблями!» Горюче Бервено, мов язик якоїсь казкової потвори, безпинно то стягалося, то висувалося наперед, а за кожним разом отлошили яничарів, котрі з криком та прокльонами падали на землю. Від тих ударів трикутник розбився, яничари розскочились, і на них напали козаки з шаблями. Тепер вже обороняв кожний сам себе». Високий старшина скочив з недобитками під мур і тут став оборонятися. А видно, що мистець був на шаблі і стинав голови мов маківки тим, що на нього наступали. Тоді виступив поперед Марко Майло. «Лишіть мені його, товариші, хай поміримось!» На хвилю припинився бій. Кожний хотів бачити той лицарський двобій. Одна і друга сторона поставила свого найстаршого борця на шаблі. Знайшов свій свого. Турок кинувся на жмайла з таким завзяттям, що, здавалось, розрубає його надвоє. Та зараз показалась жмайлова штука горою. Марко ні раз не збентежився. Заплів із його свою шаблю. Короткий млинець і шабля турка вибита полетіла геть у воздух. «Живого берімо!» кричали козаки. Та вже було пізно, бо не стямились, як Марко рубонув турка по шиї і голову відрубав одним махом. Усі крикнули, яничари пішли в розтіч, і хто не вспів скритися, той гинув, напевно. До жмайла приступив один невольник і каже, шкода було його козачі бивати, хоч він і турок, але добра лицарська була людина, нашим катом був хто інший. Тим я не турбуюся, пропала, він був би мене, певно, не пощадив, коли б мені шаблю з рук вибив». Як ми того потурнака Ібрагіма піймаємо, то спалимо його живим. Шукаймо за ним братики. Невольники кинулись шукати за потурнаком, та його вже знайшли інші. На замковий майдан вивели невольники дужого турка в подертій одежі. На голові у нього не було чалми, і він світив оголеним лобом. Він був окривавлений, дрежав усім тілом, знав, що з ним невольники зроблять. «Сюди його давай, а цей огонь буде для нього якраз добрий!» – вели його попри Сайдачна. «Давай його сюди!» – крикнув. «То наш бранець!» «Він наш, ти до його не маєш ніякого права!» – кричали розбішені невольники і вели Путурнака далі, поштовхуючи. «Ми тобі відплатимо за всі наші кривди!» – відгрожувались. «Сюди давай!» – скрикнув Сайдачна і стукнув ногою, та коли й це не помогло, він став бити плазом по спинах. Я тобі дам не слухати, собачий сину, на те ми тебе з неволі визволили. До Сайдачного пристало ще кілька козаків, і так з бідою вирвали Ібрагіма з посеред розбішеної тавпи. Ібрагім встав перед Сайдачним і зараз упав йому в ноги. Помилуй мене та спаси, повік тобі вдячний буду, не пора мені зараз без покаяння вмирати, а вам, козаки, я буду ще потрібний. Сайдачний поступився назад і плюнув. Не каляй моїх козацьких ніг твоїм потурнацьким язиком. Вставай і відповідай, що тебе питати буду. Де суть каземати і льохи? Де мучаться упірні невольники? Я покажу. Де скарбниця твої паші? Покажу. Де зложена зброя і воєнні прибори? Усе покажу. Де палата твої паші? В городі, над морем. Там є остатки і гарем. Гаразд. Тепер поведеш моїх людей і все покажеш. А коли збрешеш, то віддам тебе невольникам, а вони з тебе живого шкуру знімуть». Сайдачний прикликав одного свого сотника. «Візьми кілька десятків козаків, цей потурнак покаже тобі, де що є. Попереду всього випусти невольників. Вони либо приковані до стін». «Я маю ключі», – каже Ібрагім, – «опісля забрати все, що має для нас вартість, і перенести на інші судна». До прибери ще невольників. А цього потурнака бережи мені, мов, ока в голові, бо ти за нього мені відповідатимеш головою. Його після перевезти на моє судно. Що з ним зробимо, то побачимо ще. Та ще пошли посильне судно до Отамана, щоб сюди прислав більше порожніх суден, бо на свої ми усього не заберемо. Ти, Марко, піде з кількома сотнями у город». Треба трохи турків у городі поскоботати і палату паші вичистити, щоб було все виконано, як я запорядив. Тим часом жукові судна стояли довкруги пристані і виловлювали втікаючі турецькі судна. Він сам стояв на лівому крилі від півдня. Тут здобули вже кілька турецьких воєнних суден і поставили позаду своєї лінії. До нього добилось посильне судно від «Сайдачна». Жук з великою радістю довідався, як гарно Сайдачний справився. Він дав приказ. Десяток суден горі річкою до Сайдачної. Та в цій хвилі надплела від пристані одна галера. Жук кинувся на неї своїм байдаком, за ним пішли другі. Вже її загачили і дерлися на стіни, яничари стали оборонятися і стріляли з рушниць. Жук стояв на палубі свого судна і давав прикази, та в тій хвилі захитався, розвів руками і повалився на поміст судна. Козаки охнули, кілька кинулися його рятувати, у нього плела з грудей кров. Він проговорив тільки «По мені сайдачно вибирайте» і сканав. Страшно помстили козаки свого атамана. На здобутій галері виробили всіх до одного, а галеру пустили на дно. Але славного тамана Жука вже не було в живих. Поклали товариші його лицарське тіло на дно байдака і прикрили малиновою коруговою. Тепер не було вже туркам пощади. Послані до сагайдачного судна стали поруч з другими. На них стали нагружати здобуте добро. Тепер у город Голуб'ята розпоряджався сагайдачний. «Лише не рушайте мені християнського добра. Буде з нас того, що здобудемо на турках». У замку Метушня не вгавала, хоч не було тут кого більше бити. Тепер виводили з льохів нещасних невільників, виносили всяке добро, двигали гармати, байдаки під'їздили, забирали і виїздили на море. Бідні невольники, що давно не бачили світла, прислонювали собі очі і ходили, мов сліпі. Інші були так обезсилені, що треба їх було вести під руки. Усе козацтво, яке тут не мало що робити, пішло у город і стало грабити турецьких купців. Виносили дороге сукно цілими поставами, шовк, адамашок, парчу, виносили золото та срібло і насипали в байдаки. «Гей, товариші, та чи здобули хоч одну турецьку галеру?» «Здобули не одну, там сам отаман пильнує. Отож везіть це добро і передайте на галере». Лише вибирайте самі легші, бо важка у Дніпрі, на милені загрязне, і вертайте швидше сюди. А поспішайте, бо нам треба вертати, турки з царгорода незабаром нас піють». Перша партія суден, яка вернула, принесла Сагайдачному сумну звістку про геройську смерть Жука. Сагайдачний зняв шапку і перехрестився. Вічна йому пам'ять. Він послав зараз за жмайлом. Тепер ти тут порядкуєшся, а коли побачиш дві ракети від моря, то звели сурмити збір і вертайся з байдаками на море, не лишаючи тут нікого. Мені пора на море, бо жука вже нема живих. Хлопці, вам тут приказує жмайло, я вертаю на море. Сайдачний сів на свій байдак враз з Антошком. На його байдаку сидів на помості, зігнувшись удвоє по Турнак Ібрагім. Він ждав своєї долі. Знав він, як козацтво з патурнаками поводиться і не ждав нічого доброго для себе. Човен сайдачно поплив стрілою на море. На дорозі вже розвиднілось. В пристані догарювали турецькі галери. По воді плавало багато недогарків і поламаного дерева. Сагайдачний підплив під отаманське судно і перейшов на нього. Відкрив тіло жука, приклякнув над ним і поцілував голову. Жук лежав заплющеними очима, наче б спав. Поклали трупа позаду судна і вкрили сукном. Малиновий прапор знову піднесено вгору. Сагайдачний відплив на море і дав знак, щоб до нього всі зібралися. «Товариші, наш славний отаман поліг лицарською смертю. Повеземо його тіло на січ і там гарненько поховаємо. Тепер вибирайте нового отамана. Нічого нам вибирати». «Бо покійник, вмираючи, передав на тебе всю владу. Тобі це належиться, бо ти наш обостей». «Слава Сагайдачному!» – гукали козаки, піднімаючи шапки вгору. «Отамануй нам і веди до слави!» Не було часу церемонитись. Сайдачний вклонився шапкою на всі сторони, взяв у руки булаву, поцілував її з пошаною, а відтак перейшов з малиновим прапором на своє судно. А тим часом байдаки все увихались і перевозили добичу. Галери були туго нагружені всячиною. Наприклад, Сайдачна стрілили у воздух дві ракети. Це умовний знак для Марка, що пора йому вертатися. Марко Жмайло, упоравшися по від'їзді Сайдачна з фортецею, пішов у город. Тут козаки аж прили при роботі.